بسم اللہ الرحمن الرحیم دادے ایتنو دو ما قبل سر مناسبت واضح دے دا مخ کنا دے مسائل بیانے دل دا دا مطلب نمخ کدو دری خبری وو رئی چی پورا پا مسلمان پوشش ہے د میراث لپاره اسباب یا نسب د د نسب د اوجن ملاوي دويم سبب اور ل نکادا د خزنه خاون ته ملاوي کی د خاون نه خزنه ته ملاوي نو د نکادا و جن ملاوي ګو دریم شه ا ویلالا یو غلام مذا دوول دی چې داغنه سپات دی شي بیا کاته میلاویږي چې نور ووررس نه هغ ته ویللا اطاق ویلې کېلا او لا نبل سبب به اطاق دیویللا ده دومه مسله دی مکان کې دا وورئ چې کله نه کله دا خبرې وي خو بیا سړی محرومه کېږي مسلا نه سبشته او بیا میرس نه ملاویږي نوغه سلور سي زري یو قتل له مثال ته مثلا رور رولګه ده رور کي قتل کو نو دي قاتل رور ته به دي قتل رور دي مال کي کچري و رب ملاويګم نو بیا باندې ملاويږي دي به محرومي یا زيرو لګه ده پلا ري قتل کو نو ده د کپلان چې کمال کم ملاويږي نور ورثه ته پدي کې بدري قاتل زيد نه ملاوي نیو پاکی قتل لی بل پاکی رکیت او غلامی دا او درم پاکی اختلاف دا دینینو دی زوی کافر دے پلار مسلمان دے کافر زید دا, دا مسلمان پلار نه نشمیلاوی دی او سلورم مانیح چی دے اختلاف دا دارینو دے پلار دا مسلمانان ملک دے وفاد شو زوی پا دار الحرک دے دا کافران پا ملک دے نو دد دي کا تیر جدا د دکا چې د کا پیران عمل کړي مسلمان بلار نه جن مسلمانان وملک او پادشاه نه ملاوي رکیت قتل اختلاف د دین او اختلاف د مل دا سلور سي زمانه د میراث نه دي د دې د لاسه د میراث کوته ملاوي کمنو بیان ملاويږي چې کله د سلور خبري دریمه مسله د اياد د شروع کېدونه مخکيدا وري چې هغه زمونږ په دې ملک کې هم شروع زو د بعض خلک پکې اخت دي او ګټو توانو نيمنه په زندګي باندې یو ځای نه پرمانه اينو مسله د آګ کې اخبار لور کې و دې ما اکل دي زمو په میراث کې بدله سنه ملاوي د یاد سات شريعت کېدلای اعتبار بار نشته د خپلار دي 50 زړه زله په خبرونو کې شایع در میراز کے ملاوی گی اور او پټول ملک دې اعلان وکړي چې دا زمونه فرمان لري زمما به میراث کې بدله نه وي بیا هم د کزویتہ د په میراث کې ملاويږي دا مسله شریعت او دروستنه او سلورم مسله په دې موقع باندې په داسم کوي چې په زندګې کې مسلن لور لجهز ور کی وتوي بچي بس په میراث کې بریسلینا خبره علاکړه ده که کله تا په زندګۍ کې اغه تصور کنه دي ته هبه او خیرات ویل کیږي ته میراث نه وي میراث هغه مال ته ویل کیږي چې سړی مرګ نه رسټه کوم خلق ته ملایويږي نو اغه ته میراث ویل کیږي او په زندګۍ کې تا اغه ته هبه او خیرات ویل کیږي په دیسره ستا غاړنه پاره کیږي داس ته بنیاټی دي د او ارس چتوته وي ته هبه او خیرات ویل کیږي جهیز وو تل کیږي خود ته میراث نه ویل کیږي په دیسره د میراث نه دا کرونا نخلاسی گی خوین دو تبخ پلی سور کئی دا سنور مسله شوی دا دین اروس تو زان پا پتبا نپویا کئی دا یو لسم نمبر آیات چده دیکی دی مراس مسائل بیانی گی نو شپاک سورتونا دیکی نم بیانی گی شپاک او انشاءاللہ که زندگی او خیر وي نو سباک هیری چه دو لسم آیات ویلی کی گی. نو اغی کې مورپسی بیا سورتونا بیانی گی د 12 سورتو کې شپږ بایاني ګیرل دا ټول د 12 سورتو ندیځه کې د میراث بایاني 12 سورتو نه یاد ساتای یو مسله بلنګ ورایدا سلور نه علاوه 12 سورتو نه دا بایاني کې پاګې باندې شروع کو خدای دین مخ کې ځان یو پینځه خبره باندې په کې شریعت بازي حصے مقرر کړی نسب مال نیمه مال روبا سالورا مې د مال ته دمال کی او سلس در دمال د مال او سلسان دوه در مته ویل مال چه در ځای کې دوه سی والی سدس پګم ته د 10 پګي سه شريعت مقرر کړی دي او د دې لپاره کسانم مقرر کړی دي چې په هغه کې لس اړې دی زويد د زوي زوي له روور د هر واره ده اودا کرانګي ده ندي کې څو د پردایي سیمه قرار دی زویل پرور دي څړو کېم څو د پردایي سیمه قرار دی او په خزو کې ملک مثلا مور دا نور دا اودا کرانګي نيا ده خزر ده د د پردایي سیمه نو بازه ده پاره قرآن مکمل مکرردی دی او بازه داسې دي چې اغا کمل پاتشی دا چه ده پاره مکرردی اغای تنوالی نو بکیر طول نورو تا پاتشی ایتا آساباو بارحال دوم رکر ریزان پورید دادین اروس توس آیات ترازه نو یو پرزی صورت بات جوڑوم یو یو مسئله با ریزان پورید یو یو مسئله سر با پرزی صورت یو یو سر با پرزی مثال دا بیاند کل <سؤال> فرمایو سی اللہ حکم کوي تاسو الله په حکم ته ویل حکم کوي تاسو الله تعالی اولاد کوم په اړه د اولاد تاسو حکم سری لذر کریم سحذل انسین لمبه صورت د پارا د مذکر د پارا د مثل د هیسی دو جنک حضو یلیکی گی حسیتا و انسان و یلیکی گی جناتا و انسان یوندوشوی ده مثال ده علق فمسال ده حسیت ده دو جنا پوه اصان مثال بانیزان پوه که یو کاکا ملشو داغه دوا لونه دی او یو زویده دوا لونه دی او یو زویده داغه نمسلا سلور زر روپای پاتشوی سلور زر روپای ده پاتشوی زرب اولیوالی زرب ابل اولیوالی рон او بزرب والی درزوی وزیز را دبل شو کنیم درزوی وزیز را دبل شو دو هزار شو او دیوی جی نیم ایک هزار شو دبل ایگه هزار شو اسان مثال مسلا دو زامنی دی او یو لوار 모습 با دو زامنی دی یاو یو مرید پینز زروپای دی یولور بزرو والی یوزے بزدرو والی بلزے بزدرو والی زوی ته ډبل ملادی او لور ته سنگل ملادی یوزے بزدرو بلزے دو زرا او لور زرب پدی باندې چدازه هم تران نشي تر هغله قانون دی خپلې پریوانی خپوي چيزوی لیولې سی وا خپل لور د لور د دو پرادو را تنظیمات د دو زنانو ټول اخراجات تقریبا تقریبا خاوند برابر دي ډیر کم اخراجات د سیچه اغداغي په ځای ماندی نو زنانه ته د تور د ضرورت نيږي اگر چې زموږه زمانہ زمانہ کې زنانو ته رسړو په نسبت زیات ضرورت دي او د شريعت نه پتلغي چې زنانو ته دومره ضرورت نوي داغي دا تنظیمات هغه د خوند ترپا کی نو باز داغي لپاره دا ضرور د پاراډم الله او د خور د پارا د جیناره پارا سنگل سړی مرشد ک قانون شي زلید زیات وروه ابانه ټول اخراجاتونه پکی ویل دیم صورت بیانه چی جینګه او الکان ندی فین کن نا کچری د وارسان نساءن خذ بیا وادس زامنی نشته او بیا فوکس نته د دوی یا ده دوه نسیوا دی مطلب بانی زان کوئی که فوکس نتین ده فوک منامون نکو اثنتین دو جی ده که دی او یو تکی ورس ربل وایو که ماکاو که ها یا ده دوه نسیوا دی یو سڑی مرشو نو دو نونه دی یا درین نونه ده یا پاندزوست نونه دی خو یو نه ده یو مسلا اغزان لبیانی جی نونه دو دی یا ده نو ده دی سو خکم دی نو داقی دا پرخدای پاک مسلا بیانی پلا هنه دا دی جینکو دا پار دو دی اوکد دو نسیوا دی صرف جینکه دی ثلوثا دو دریمی ما د اغمال ترکا چکم دا دی بلار پر خودو میت پر خودو اصان میسال بیدار کم یو سلی مل یو تی بلار پاتشد او مسلاً دوه جنکه پاتشوی یو سره مرشه دوه جنکه پاتشوی او یا سنور د 2000 د 2000 تم درمه ما ته وره د 2000 تم درمه وي نو دا د زر راوال دا د زر راوال دا د درمه شي د اصلور زر به جنګه وي او پات پلاری پات شي نو دا 2000 به پلار ته ملوشي سلور زر دا به او کپلاری نور و بیا مسئلہ بدلی او تا استوزا آسان آسان مسئلو نبیانو دا دویم صورت شو دو جی نکیدی یاد دو و نو مال بدری ایسی که بدری ایسو که بددوی ایسی راوالی دا بدی جی نکول ورکی بکای درمی ایسی پاتی شو مسئلن پلار دی اگر تبا شو که بیا نور و رسانی دا غیزان لتبسیل لی درم صورت فلهن نس کچره د جینه یو ده ګور هر او شریکو دا غي مثلا بیان شو جینه کوي او د جینه کې دوا او دوونه سیوا دا غي بیان شه اوس دا د مور ور سره نشته هم ګنيږي کاکا مرشه یو نور دي نه پاتې شه او دا مسالیا سنور په برابروال مونږه یو یې پاتې شه نڅی جنې یو دا هغه لپاره خدای سمو کرر وکړ مصل ته مثلا 6000 روپۍ دي نو په 6000 روپو کې داني ما 4000 راواله چې مثلا څه 4000 روپۍ دي په 50000 روپو کې داني ما 2000 روپۍ دبر جنې والی نو مړی نیما پاتې شو 2000 نو دا 2000 به چې کم ده دبد دې نو مطلب داره مساله اسانه شي نیمبدا جنياله والی او نیمب پلار والی ام اصحاب د ذکرنګي او ما اصحاب او ام زي فرض د مثلا طالبانو مساله دي خودم را ځان پوي کړو نیم مال بدا والی نیم به نور ورثه ومتلایي هو مثلا ما ته وی چې پلارې پاتې نو پلار ته به نیم ملاو شي 6000 دي 3000 بدا والی او 3000 با والی 4000 دي دو به دی والی دو با دامسلم خطب سلورم بیان ولی ابوائی هی او دا دی مور اپلار دا دی مڈی دا پارا لیکل واحد انداری او دا پارا زان لا من هما دا دی دوارونا اصد و سوش مال لا ممہ ترکا اغمال ترکا چی دی مڈی پریخ دا خو انکان لہو کچرد دا پارا بچیشتا مور اپلاری سا بیانی د پلار خپل د لپاره الله تعالیو فرمایل د مور لپاره مش پګم او د پلار د لپاره مش پګم ایسا خو کچر د مړي اولاد شتا کاولہ دنيشت هغه یو سړی مرش اولاد شتا او مور ابلار شتا اوس ب مور ته سور ملاویږي پلار ته د سور ملاوی نو قران مسله بیان وکړه چې پلار تبه مش پګم او مور تبه مش پګم ایسا ملويشي مسلې ته مثال ته ورکهره یو سړی مرش 6000 روپې دینه پاتې کپند پند پن او شو قرضې او شوي وصیت وشو داغه نروخته چې کوم پاتې شي 6000 روپې پاتې شي ته تمویلو چې مخکي کپند بیا قرضې دي او بیا وصیت بیا تقسیم دي دا ارث چې وشو شنو 7000 روپې پاتې شي 25000 روپو کې شپږم ایسه سره راضي شپږم زره ما ته 10000 په خپل اړه ورکی 25000 روپو کې پغم بند رازي دا پینځم نه راځي ګور دي ار یو تش پغم او دي تم د دې بکیو 15 په نسبت شپګم لري دا شپګم دا دا ایګار یو تش پغم ملي کی 25000 روپو کې دایوش پغمه با لار والی یوش پغمه با مور والی بکیو روپو ته 20000 نو 20000 وګرځي که صرف یو لید نه بس طول که جنکی او الکان دیو تاسو مخ که مسئلہ بیان که چه جنیتا سنگل الک تڑبل که دو جنکی بی یو الک نو دو زرابہ سالورو زرو که یو الک والی زر بیو جنی والی زر ببل جنی والی خبرام ذهن ترالا نو دکتا تفصیل دی زر مور زر تار بکایا سالورو زرکی یو زر دیو تول باعو والی آسابا دی او کچری مسئلن دو جنکی بی یو الک نو الک بپکی ڈبل والی او یوجینه بزروالی بنچینه بزروالی دغه مسله شو ورپسې بل مسله بیان هي فإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ذابل سورتې پینځم سورتې دمرې اولاد نشته او مور اړ بلارته نه پاتې شو مخکې خو اولاد وکړه او مور اړ پاتې شو اوس نه صرف اولاد واسي کس و فاتشو ملشو اولادی نشت سرپ موری پاتی شو سرپ پلاری پاتی نو قرآن مصلابا یا نی پا اللم یا ولد پا ولدی نی و وارسهو ابواهو مور پلارتی نوارسان شودمالی نو پلی امیه سلوس مورت بے دریم ملوشی سالے ملش دریز اردو پیلی نو پا دریز اردو که دریم سورا زردہ نو دازر به مور والی بس قران دې بقای ذکر اونکو نشي مور خپل ار ده او مور ته د زرور کله بل څو پادشي بل کوږ نشتا کنه سړې مرشه اولاد نشتا مور خپل ار ده پادشي نو قران وي دازر به مور والی نو دازر چا پادشي بلار امر هم درنترل چې زر مور واهستي بس خپل پته لګي خپل پاک د مخ کې نه ویلې د سړې مور خپل ار ته پادشي به درې صہی شو سڑه مرشو دریز راته مصلن پاتشوی مور به دره میسرر بقای دو ذر با پلار والی پنجم سورۃ خاتم شو سپغم صورت بیان ہے فر ان کان له صحیح <تصفح> سڑه مرشو فر ان کان له اخوتن د مور اپلر بل سورۃ بیان نو بیا بمرت سوره ملاویی او پلانت بسوره ملاویی نو فائن کان لبو اخوةن کروناشتا او یاد ساته قرآن روناهوی نو یاد ساته که او کد دوو نسیواوی که روناوی او که خوین دا مسلای ها دو ساته تلتا رونا خوین مراد دی که او که خوین او کد دوو نسیوای دوایا د غوونه शिवाय نو په دې صورت کې سړې مرش لرونه پاتې شو یا رونه پاین دې پاتې شو او مور خپلته پاتې شو نو مور په صورت کې پګم اخیړه د دې روده له اسره د مور سره کم مور درے اوز با شو مور وخت دیما نستا اوس به وختې په دریو زرو کې زره راستې اوس به په دریو زرو کې شپګم ای سالې 50 سوالي درې سره د شپې سي کې نه شپګم نو پلي عمي ستر اس قران پر مايو سړې مرش رومه پاتيشو امور आपले پاتيشوي دي نو مور به پرګمالي پتي نظر کې به 500 ولې درو د وجه دا مسله د حجاب یو وارث به بل د وجه نه لې څه کمی کې موکه نه کله چاغه مخ نه شي زیاتې او کله نه کله داغه د وجه محروميه دلته کې د مورې س د زورو نه 500 تعالی شګه مې سبو علي پترو زرو کې نو بقاعده یاد ساته بقاعده 500 200 روپ 500 سے 550 دا پلار شروع نه دیس نه ملایږي صرف دم کارو چې مورې د درې نه شپږ میسه ته بوتله خبرم زين ترالا مور د درې میسه نه شپږ ته بوتله وختي زر وې چې اوسونه مسکرا لنی ته 500 ملایږي بقاعده 550 پدرو کې دا ب پلار ته ملایږي دش قدم صورت شه درته ویلو چې دې آیات کي صرف شپک صورت بيان هي اوس صورت سه الله تعالی در رسول خبره غټه غټه نوري بيان هي يوم صلدا بيان هي چې من بعد وصيت يو صبي ها ونه دبرستو هغه وصيت نه چې وصيت ناپېس کړي يو صبي ها چې د يو سي بها چې وصيت کړي دې نه دا وسیعت نو بدا تقسیم روستو کی دا سور مسئله بیان شئی دی بارک اللہو پر مل منباو دی وسیعتن دا بروستو دا آغا وسیعتنی یو سی بیها چی ملی دا آغا او دین یا بروستو دا آداد کردی نی حلان کتاستا جماع کم مسئله بیان کلا لاؤل کفن دپن دا شم ناچی بالکل دسرو تارون پا کهو پیره درمین کفن دپن او کپان د پندزاد مراد نه صرف کپان نه کرای تپ مګبره لري او گاڑی تپ په گاڑی کې مله وړي نو کرای به مال نور کې ککبر په پی سوکنی مثلا باګو لا کو کې نو د مړي مال نور کې چې دا خپل مال شتا نو ته ضرورت نشتا چې داو شنو تاسو ته دیم نمبر کې کرځ ده او دریم نمبر کې وصیت ده دریم ایس کې بجا وصیت نه کس کولې چې وصیت او ما کم ترتیب بیان کنمازه تاوی کر از مخ که دی وصیتو روستو دی که برای پوه پویشه ویو نکتی تا ایشاره کنم خارج که با از مخ که شو وصیتو روستو ذکر کرده وصیتنا ایشاره شو دی خبری تا وصیت دی وصیت دی واجیب دی بعدی تیم که منوی وصیتو کی مثلا رواره دی ایر زمده کم زما دیر جداد دی زامن تاوی ایر زما دیر وارل پکیلک انتظ نو هغه څه لازم نګړي شریعت کې فور کې د مرده وصیت پروا نه کوي بس هغه لا او بس موږ په شه د مال په اړه د دې وجنه یو نقطه پکې را ده والله اعلم وصیت مخکې د دې د پالچې د وصیت اهمیت ته اشاره وکړه مریت د دمر مال پات شه دا نه نه چې کوم وصیت کړی هغه باندې لا پروايي مګوا هغه لازمي نو د وصیت لزوم ته اشاره من بعد وصیت دا کار با کولشی دا تقسیم با کولشی من بعد وصیتن رسط دا وصیتنا چه وصیتنا فسکلشی یو سی بہا چه پاگیس رمڈی وصیت کرده او دین او جایز وصیت خواد کده اویلی ریشیران پلانکیز اکی راڈمو پر اغرام دینا یاولاک روپاہ اگلے وارکے پلانکیز اکی سنیما جوڑی کی دولاک اگلے وارکے نا جایز او خرام وصیتون او دین یا اوستو داداکی دو دین ما نو دادو که خدای پاک ترتیب تا اشاره او پریا یاد که یاو بلی مسئله تا پاک اشاره که آبا او کم و آبنا او کم پلارانس تا سجیدی و زامن تا سجیدی اللہ برمای لا تدرونا تا ستا پتا نشتا ایو هم اکربو لکم نا پاچکم یا ستا ستا پرپای دامن بی زمون پا مشرکی خود زوی پای دامن گانه لیشی او دالون س الحان کې وختلمه د لکینو هنا له یو کس داو زمکه په نهر کې رااله او غته ډېر 90 لک روپيه ملوش یو ژوند یما دراګه کی د دې ټپاکې د دې لکې خبر نه بلې لکې خبره هغه د نور کالج پروډیو د پات شو خدای پاک پرمایده تقسیم ماو کا رسلې محفل إسا ورکړه تاسو خپل ذهن دې کې نه کومه لشه او نه زیاتوله شي چې ځې وتوار کوال نور تمور کوا یا خور تور کروور تور کوا خور تمور کوا تاسو د دې په دې پته نه لګي چې ستاره لپاره کم یو مفيد او د کم یو د پرسور ضرورت پدې کې به ته کوتي نه نه به کم او نه به زیاته زکه ته پته نشته چې کم یو استاد لپاره فائدہ پا مند او کم یو استاد لپاره نقصان دي نو اشاره دې خبرې ته شو چې پدې کم او زیاتې کم چې الله تعالی مکر کړی دی هغه سی ور دا یو زور نشو حکمت ته اشاره شو چې خدای خپویږي چې چاله څمره ورکړه بس الله په دې خپویږي کې کامیابی ته مکو الله په خوې او پرسی نور الله تعالی دا حکم مضبوطی دا وسیته حکم الله کایو فرید و من الله دا پریزه نه مضبوط حکم ده یقیني حکم ده من الله د جانب د الله نه د جانب د الله نه یقیني حکم ده دا فرض ده ان الله کان علیمن الله تعالی چې علیمم په کویم نه چاله څورې څخه کار نه چاله دریم په کار نه چاله تم په کار نه چاله څور په کار نه پدی کویم حکیم او حکمت والم دی د کسی تقسیم نه نه کړلاند داغه بلا حکمتو ندی چا تا ضرورت دے نوم حکمت نه دی چا ته څومره ضرورت نهوم حکمت واله دی داغه خبری د دا پیدې دا حکم د پیدې نه خالی نه دی او بل د خپل علم مطابق تقسیم کړي نه گویا کی چې اوسړي په دې تقسیم کې وي یو لور کوي بل لنه یو له کميوب بل لزيتي پوهه شه چې د الله په حکمت اعتراض کوي په خلي خنوي هو ګوې د الله حکمت اعتراض کوي عاملي تورې خنوي په خپل باندې خنوي هو د خپل ځل کې د الله په علم اعتراض چې راز یا کور لډيرا په یا اور لډيرا په کار او نه یې نو په کار مکمل نو پګر ګوې چې د الله په علم باندې او د الله په حکمت باندې خپل عمل سره اعتراض کوي په خلکو نه وي په عملی توڅه کمکار کوي په غوږ اعتراض کوي ځکه یویا ډیر دی به څه وته دي یو سی کومو حکم کوي تعالی فی اولادکم فبارد بچو استاسکه للذکر الذکر مثل حظین پا مثل ده برخی ده دواو جینا بودا فاین کن ناکه چریوی ده وارستان نیستان انتشی خزی یوازی خزی دی جینا کاری فاو قفت نتینی یاد دواو نسی وادی فاو قفت پاس د دواو دی دا منم کلشه او فاک منم مکوی فاو قفت نتینی دو یاد دواو نسی وادی فلا هنه ده جنه کول پارا سلو ساما سلو ساما دو تریوی دی ما ده اغمان ترکاچ دی ملی پریخ دی دا وارسان کچریوی دا ورسان واحدة تن دا لرد ملی واحدة تن یوازی فلاح انه فز د دې لپاره ان نس نیمه د ټول مال دا ټول مال بنې کی تا و لیکي والي ابوين او د مور فل د ملي د لپاره لكل واحدن د ار يو د لپاره ځان ځان لههما د دې ډولونه استدسو شګمد دا مم ما د چې ميت بری خري ان کالا کچری وید پارا ولدن بچے یا نور د ہے زری ارسچ دی خو بیا بدموری او د پلا ریسش پاگمش پاگمای شو ولاد نشتا فل لم یکل له کچری نو وید مری دا پارا ولدن بچے مذکر یا مؤنث بالکل اولاد نشتا وا وارث هو وارثان ابا واهو مورا پلاه دادو فل د نو دمورد دد پارا از طلوس و درمه دمال نو نوبکه دو درمه اغابا پلاه تا ملوشید بس مورا پلاه رواری سندیست را فا انکانا کچریوی لهو تدی مرد د پارا ایخواتون رونا یعنی رونا او خین دوار مراد دیم رونا پل امهی نو دمورد دد پارا از صد و سوش نباکه پیزی سی اغا با پلار والی د دا وجنه دا موری سکا ما شو دیتا مسلا دا حجب کی دا تبسیلی مسلی دی بعد وصیتن دا ټول کارا و دا تکسیم با شي من بعد وصیتن رستو دنابس کولو دا وصیتنا یوسیبی هاچی وصیت کلی پاگی سرموڑی او دین انجا رستو دا دا پولو دا کرزینا یا دا دینا یا دا دینا مراد ددوارو آباؤکم بلارانستاسو و آبناوکم موزامنستاسو لا تدرونا تاسو تا علم نشتا و پتنشتا ایوهم اقربو چکم یود دینا اقرب لکم نفع اقربو دیر نیست دیده لکم استاسو تفرا نفعن پا پیدا کی کمی اصطا دنیا او خیرت کی خیر دیجی تو تقبل مال ورکی پدی تن پویگی پدی اللہ پویگی فاری وتن الله حکم کوي فاری وتن او دا فریزدا تا حکم فرض دی یقین دی من الله دی جانب الله نا ان الله یقین ان الله كان عليم اند له ولا حكيم او د حکمت والا يا ولي ولي نه اخر اخرين قوت المتين يا رحمن ساكين کریم خدای دې چې حکم بیان شیل نن سبا مسلمانان پدی حکم کې دی ورسې دی الله نستونه پرمانی کوي الله ځان لپاره جهنم اور تیارې ځان لپاره نقصانات کوي کریم خدای دینه پرمنو نه غوسه نه غوسه پر دې کې زیاد نه دبد سنا کریم خدای د دا چا چې کم حق ته تاوتور کړي کریم خپل مسلمانانو توفیق ورکړي چې بس دین متور کړي خپل ځما خیر تخلاص کې دی سورې ژوندون دې پدی حقونه ځان سره قیامت ونړي چې به په شابه باندې ګرځي و باقی سر بدنامی کی یہ رسوائی کی کریم اخوائی دی رسوائی انہوں گسا دی اللہ رازی شی کریم اخوائی رازی شی اللہ رزا رانی سی برسول